إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل وذرياته وأصحابه أجمعين وإلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأولماء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا المؤمنين وللمشائتنا ولأرواح أهل القبور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 Sulat al-Ladin al-Hamdalaih Ma'ir al-Madu bi alaihim waladaw alim. Amin. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallu ala Rasulina Muhammad. Sallu ala tibbi kalubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa sallim. Ahridna min zulumatil wahmi wa akrimna dinari al faami wa atta' alainna dima'rifatil ilmi. Allahumma rezkunal faham wal ilma wal Subhanal ladhi allama kulla shay'in bighayri ta'lim Ya Arhamarrahimin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasalli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun kalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kita dahulukan kuliah keagamaan yang berkat lagi mulia ini dengan membersihkan hati yang mudah-mudahan dengan hati yang bersih kita berhadap dengan ilmu yang bersih sehingga melahirkan amal-amal yang bersih kalau boleh melahirkan amal yang bersih maka ada ketaatan, ada ketakwaan, ada amal soleh, ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut Imam Al-Ghazali rahimatullah alaih bahawa pada hari Sabtu malam Ahad yang seperti ini Beliau membersihkan khasnya Dengan jikir hariannya Ya Hayyun Ya Qayyum Ya Hayyun Ya Qayyum Ya Hayyun Ya Qayyum Lalu kita jadikan satu mukaddimah Satu pendahuluan Sebelum mendengar ceramah Yang tidak sepertinya ini Sebanyak 33 kali. Ilahana anta maksudina waridoh kamatlu dina simpan bawa susu sebelah kiri. Allah. Ilahana anta maksudina waridoh kamatlu dina simpan di atas kepala. Kepala tak kita ingat Allah. Ilahana anta maksudina warido kamatul dinam. Simpan pada seluruh anggota kaki, tangan, darah, daging, kulit, urat dan seterusnya sudah tumpu kepada mengingat kepada Allah tidak ingat kepada yang lain daripada Allah Taala. Kita mulakan sebanyak tiga kali ini.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 ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya ayyun ya qayyum ya ayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya ayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya ayyun ya qayyum Ya Hayyun Ya Hayyun Ya Hayyun Ya Hayyun Ya Hayyun Ya Hayyun Ya Hayyun ya ya Jangan dilalaikan, jangan dilupakan, jangan dimalaskan. Apabila hari Sabtu malam Ahad, berzikirlah dengan zikir harian Imam Al Ghazali sebanyak satu ribu kali. Jadi kalau satu minggu satu ribu Sebulan empat ribu Setahun beribu-ribu Sedangkan kita sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Mungkin ratus-ratus ribu Dan sebelum daripada mati Nahlah dihatamkan seratus ribu ya Hayyun ya Koyum ya Hayyun ya Koyum ya Hayyun ya Koyum ya Hayyun ya Koyum ya ya apabila hati kita bersih bila-bila masa kita mati kita ingat kepada yang Maha bersih Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mana kita boleh ingat. Kepada menyebut akan Allah Ketika di dalam sakratul maut La ilaha illallah Mati Atau paling kurang Agha Orang-orang yang mati Menyebut kalimah la ilaha illallah Dakhul al-jannah Masuk Inilah mutalamat kita untuk dapat ridho Allah masuk dalam surga dan lepas daripada azab Allah, daripada masuk neraka. Insya Allah malam ni habiskan satu ribu. Jangan macam dulu lagi cuai, malas, tak hendak, tak mau, membuatkan hati kita terus kotor. Maka sebab itu yang kita cari benda-benda kotor yang kita amal juga benda-benda kotor yang kita seronok, yang kita lazat yang kita manis, yang kita rasa bahagia dengan perkara perkara kotor jadi muslimin dan muslimat mudah-mudahan, kekotoran pada tahun yang lalu Sehingga kita bertemu kepada mak al-hijrah bagi tahun ini Marilah kita bersihkan lagi dengan satu doa Yang dipanjahkan oleh para wali Allah yaitu Allahumma sur oyubi Bisi terikal Ya Allah tutuplah aibku Dengan tutupan yang indah jadi mudah-mudahan segala air keji-keji buruk-buruk, jahat-jahat yang sudah kita lakukan setahun yang lalu dan beberapa tahun yang lalu ditutup oleh Allah. Ia ni tidak dibuka oleh Allah di padang masyarakat. Mari sama-sama kita baca lima kali. Allahumma astur oyubi bishitri kal jamin. Allahumma astur oyubi bishitri kal jamin. Allahumma astur oyubi bishitri kal jamin. Allahumma astur oyubi bishitri kal jamin. Allahumma stur oyudi oh bishitri kaljamil. Allahumma stur oyudi oh kal Kalau Allah tidak tutup air-air kita, cela kita buruk kita, jahat kita maksiat kita, dosa kita yang sudah kita amal sepanjang hidup dalam dunia ini daripada sejak umur balik iaitu umur 15 tahun sampai dimatikan oleh Allah tak tahulah macam mana takutnya macam mana malunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita merahum, menangis ketakutan lalu kita menyesal yang amat sangat ya Allah sudahlah tu cukuplah tu malu saya malu saya kejahatan saya keburukan saya dilihat oleh semua orang di padang mahsyar ini wallahi ada bila. jadi muslimin dan muslimat sempurna kepada Ma'al Hijrah bagi tahun ini azamlah sungguh-sungguh untuk membersihkan hati kalau tidak sambutlah Ma'al Hijrah bertahun-tahun tetapi tidak boleh Hijrah tak boleh tak boleh tindak tak boleh tindak sebagaimana perpindahan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang sangat berjaya Sehingga mereka berpindah itu dapat keridaan Allah. Jadi muslimin dan muslimat mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada saya. Dan juga kepada muslimin dan muslimat bahawa tahun ini. Satu tahun yang kita berjaya untuk berhijrah. Sebagaimana nabi dan para sahabat berhijrah. Muslimin dan muslimat. Pada malam yang berkat ini, saya diamanahkan untuk menyampaikan ceramah agama yang tajuknya Ma'al Hijrah dan juga politik Islam. Cuma berhubung dengan politik Islam itu, saya tidak berapa mahir sebab saya tidak menjeburkan diri dalam politik. Saya hanya berkecimpung di dalam dakwah Islamiah Amar Ma'ruf Nahim Munkar. Oleh bagaimanapun saya mencuba dengan anugerah Allah, mudah-mudahan saya dapat menyampaikan satu ceramah, satu kuliah yang baik sehingga semua orang menerimanya baik. Insya Allah utam. Muslimin dan Musliman. Manusia yang berjaya berhijrah. Pertama-tama manusia itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat. Yaitu daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawarah. Hijrah yang bagaimana Rasulullah SAW melakukan dan juga para sahabat melakukannya sehingga kita dapat perhabaran di dalam sirah Nabawiyah mengatakan bahawa hijrah itu bermula pada malam hari yang mana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur bersama-sama sahabatnya yang masih kecil yang bernama Sayyidina Ali karomallahu wajhah Kita mengetahuikan bahawa Rasul dan juga para sahabat sanggup meninggalkan kampung halaman Sanggup meninggalkan rumah tangga, sanggup meninggalkan kesenangan, sanggup meninggalkan yang lain lagi demi untuk berhijrah daripada yang batil kepada yang khat. Inilah yang kita nak pindahkan diri kita juga seperti itu bukan bukan saja menyambut pahala hijrah namun kita tidak mau berpindah daripada yang batil kepada yang hak itu daripada yang salah kepada yang benar yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu berhijrah daripada bi'ah kafirah suasana kafir di Mekah tu pada masa itu tak ada orang Islam Tak ada orang iman, semua kafir Sehingga Abu Jahal Abu Lahab, bapa saudara Nabi itu juga kafir Daripada Bi'ah yang kafirah itu Kepada bi'ah yang salihah mereka berpindah daripada Mekah ke Madinah itu kerana nak mencari suasana Islam. Meninggalkan suasana kafir. Hari ini umat Islam mereka meninggalkan bi'ah sualihah. Mencari kepada bi'ah kafirah. Itu Muslimin dan muslimat sebab itu umat islam pada saat ini tidak berjaya di dalam hijrahnya sebab mereka berpindah daripada bi'ah solehah kepada bi'ah kafirah kita dapati suasana-suasana kafir itu menyeronokkan kita kita rasa menyelamatkan kita maka kita pindah daripada bi'ah yang islam itu kepada bi'ah yang kafirah yang kedua dari kafir daripada syirik kepada iman dan Islam dan tauhid dan makrifat demi Islam demi iman demi tauhid demi makrifat mereka sanggup menempuh kesusahan ya untuk pindah ke bidah sehingga mereka berjaya dengan iman, islam, tawhid dan ma'rifat Sewaktu berada di Madinah Sehingga orang-orang Madinah yang membantu orang-orang yang bertindah daripada Mekah itu Dinamakan orang Angsar Dan orang-orang Muhajirin daripada kalangan para sahabat Nabi Dinamakan orang-orang Muhajirin Nak dapat iman Nak dapat Islam Nak dapat Tauhid Nak dapat Marifat Bukan mudah Kena hati bersih Kalau hati tidak bersih nah, Macam kita sekarang lah Dapat iman Tapi iman kauli saja Tak dapat iman kawli Tak dapat iman pek, pek Sebab itu nak dapat iman, nak dapat Islam nak dapat tauhid, nak dapat makrifat kerana hati bersih terikahnya nak bersih hati untuk dapat perkara ini empat perkara ini, yang pertama dengan ilmu sebab itu kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj bahawa Nabi mula-mula sekali untuk naik ke langit menghadap kepada Allah yang Maha Bersih itu dituang Kedalam dada Nabi Il Ilmu Jadi ilmu tangga yang pertama Untuk membersihkan hati Siapa-siapa tak ada ilmu Tidak boleh berkita Tidak boleh bertindak. Macam kita sekarang Langsung orang pertikai Saya ada ilmulah saya dah jadi ulama, saya sudah jadi tuan guru, saya sudah jadi pencerama, saya sudah jadi orang alim. Dan saya sudah mengaji merata-rata dengan macam-macam ustaz, dengan macam-macam kitab, dengan macam-macam tuan guru. Tetapi kenapa tidak boleh beramal dengan ilmu dia? Belajar, belajar, belajar, belajar kurang ajar juga. Belajar-belajar juga, kurang ajar juga. Kenapa tidak beradab dengan Allah? Rupanya orang yang belajar itu, orang yang mengajar itu, orang yang dikatakan ahli ilmu itu masih berhati dengan hati yang kotor. Ada muslimin dan muslimat yang saya sangat menekankan nak dapat berkijrah. Sebagaimana Nabi dan, dan para sahabat dijerah dapat iman, dapat Islam, dapat tauhid, dapat makrifat, ialah hati bersih. Selagi tak bersih tak dapat Islam. Macam kita cuma dapat Islam sepat, sepat aja. Semayang, kuasa zakat haji dan beberapa perkara lagi yang lain tak dapat cara hidup Islam tak dapat ekonomi Islam tak dapat pemerintahan Islam lagi tak dapat kita tanya kepada saudara-saudara kita yang tidak mau pemerintahan Islam apa sebab, kenapa kamu tidak mau negara kita diperintah dengan Islam kita tanya dengan mereka Kamu Islam ke bukan Islam? Dia kata Islam, Islam, Islam, Islam Macam mana boleh jadi Orang yang mengaku Islam Memerintah negara tidak dengan hukum Islam Tidak dengan sistem Islam Atau muslimin dan musliman Dapat Islam separuh Maksudnya kita masuk masjid ya. Kalau separuh masuk, separuh tak masuk tak sempurnya. Yang eloknya, yang betulnya masuk. Macam ni. Ha, Adik setengah berang, dia tak berani masuk. Dia duduk dekat tangga. Dia duduk dekat pintu. Kepala masuk. Penggung tak masuk. Bila kita tanya kenapa masuk separuh-separuh ni. Dia kata, supaya senang balik. Kata dia. Sedap, aku tunggu. Tak sedap, aku cabut. Padahal orang yang duduk di belakang tu tak, tengok depan lapang lagi. Nabi kata pahalanya sebesar telur cicak. Orang yang duduk depan ni pahalanya sebesar bukit ukut. Tapi banyak yang hendak sebesar telur cicak. Besar lagi telur dia daripada telur cicak. Tolong dia bahasa ini, tolong dia besar itu. Walia ya. tu bilah. Jadi Muslimin dan Muslimah kita belum lagi berjaya dapat taqid. Sebab hati tak bersih. Yang kita nak taqidkan itu Allah yang maha ber, Allah yang maha bersih. Apabila kita tidak dapat taqid, maka kita tidak boleh mentoati Dia. Sebab ada yang lain daripada Allah lebih hebat, lebih sempurna, lebih agung, lebih kuasa, lebih besar. Maka sebab itu, dengan Allah, kita tidak begitu ambil berat. Tidak begitu mengambil hirau. Sebab, tawqib kita tidak bersih dari syirik. Ada Tuhan Allah... Ada Tuhan orang Ada Tuhan hantu Ada Tuhan pokok Ada Tuhan saka Ada Tuhan penunggu Ada Tuhan batu akik Dan lain-lain lagi -lain. Banyak orang pegang Selagi batu akik ni ada Murah rezeki ha. Ada Tuhan burung Pagi-pagi ha. dia petik Kuku, kuku, kuku Burung Burung ni bertuah bawa rezeki Sehingga muslimin dan muslimat Kita tidak berjaya kepada mengesahkan Allah Sebab itu rata-rata ramai orang Imannya daur dan tasal sun Daur ni berpusing-pusing Dalam kitab Qut Tauhid dituntuhkan Maka sebab itu ilmu yang pertama-tama yang kita nak belajar, Tauh, Tauhid. Dua, ilmu faikah. Tiga, ilmu tasaw. Jangan dilupakan. Jangan tak belajar. Jangan tak mengaji. Ketiga-tiga ilmunya. Itu muslimin dan muslimat. Saya ada buka kitab di Masjid Taman Kenari dengan kitab Tauhid Darussamin. Walaupun saya tidak mahir Tetapi saya meminta pertolongan Allah Untuk dapat menguraikan Tauhid yang sebenar Hari ini Banyak orang imannya daur Berbusing-busing Saya bagi contoh Seumpama Umar Menjadikan zaib kemudian zaib pula menjadikan Umar Boleh diterima tak boleh akal Zaid menjadikan Umar Kemudian Umar jadikan Zaid. Akal boleh setuju tak? Cakaplah Astagfirullahaladzim Nak kata setuju nanti tak setuju pula Nak kata tak setuju nanti setuju pula Ikut akal tak setuju. Macam mana Daud uh, si Umar boleh jadikan Zaid, Zaid boleh menjadikan satu ketika Zaid kena jadi. Kenapa pula satu ketika yang lain Zaid boleh menjadi penjadi? Itu yang akal kita tidak setuju. Langsung cara kita beriman kepada Allah macam itulah sebab tak ada ilmu tauhid. Penjadi hanya Allah aja. Pencipta hanya Allah saja, Halek hanya Allah saja. Kita semua ni makhluk, malaikat ke, orang ke, binatang ke, bukit ke, gunung ganang ke, hanyalah makhluk. Tetapi apabila kita beriman satu ketiga, ya? kita ikut Allah beriman kepada Allah, percaya Allah Tuhan. Satu ketiga pula Allah kena ikut kita sempatnya tak boleh berlaku ikut asal kita saja ikut Allah sebab kita hamba Allah Macam? tetapi boleh berlaku kita ikut Allah pun ada Allah ikut kita pun ada itu nama daur berpusing-pusing bila kita bagi Mekah semua orang ikut Allah orang tua, orang muda, orang laki-laki orang perempuan, pemerintah dan rakyat jelata, siapa juga yang pergi Mekah bertuhankan Allah. Apa saja Allah suruh, apa saja Allah taala arah, Atiullah wa atiur rasul. Tak ada yang bangkang, pakai ihram, ya? Baling batu, haa, -ha. ya? Sa'i, boleh, ya? Semua boleh. Tak ada yang bangkang-bangkang. Tak ada yang bantah-bantah. Perdana Menteri pun tak berani nak bangkang. Tak berani nak bantah. Sultan-sultan juga tak berani nak bangkang. Tak berani nak bantah. Ikut aja arahan Allah. Rupanya pada masa itu kita bertuhan ke Allah. Balik ke Malaysia. ya? Balik kampung. Allah Ta'ala kena ikut kita. Di Mekah bolehlah kita Tuhan dan Allah di Malaysia yang berkuasa saya dah kena ikut kena ikut kita ceramah agama ni pun ya bukan Allah ikut kita kita ikut Allah bukan uh, kita ikut Allah Allah kena ikut kita ikut kita kata pengurus masjid yang berkuasa dalam masjid ni saya tahu kalau saya benarkan, baru boleh. Kalau saya tak benarkan, tak boleh. Walaupun Allah benarkan, kalau saya tak benarkan, tak boleh. Jadi Allah kena ikut kita. Di sini yang berkuasa, saya tahu. Bukan Allah lagi. Itu baru jadi pengurus masjid. Belum jadi Perdana Menteri. Masa di Mekah dulu perdana menteri bertuhankan Allah. Masa di Malaysia perdana menteri menjadi tuhan. <laughs> Apa kata saya lah? Selagi saya berkata tidak boleh di dalamkan hukum Islam, tak boleh lah. Melainkan apabila saya kata boleh, baru baru boleh. Dah berapa orang perdana menteri, tunku Abdul Rahman, tun Abdul Razak, tun Hussein On. Tun Mahadir, Tun Ahmad Badawi, kenapa tidak dilaksanakan Islam? Sedang Islam itu adalah arahan Allah, bukan saja sembahyang, arahan Allah memerintah negara dengan Islam juga adalah arahan Allah. Rupanya mereka ni masing-masing mengaku jadi Tuhan, langsung dia menguasai agama Allah. Amiin. Apa kata dia lah Kalau dia kata boleh Boleh lah Kalau dia kata tak boleh Tak boleh lah hmm. Ada nampak saya cakap ni Jadi sudah Daur Berpusing-pusing Satu ketika kita bertuhankan Allah Satu ketika Allah bertuhankan kita Ikut ke? Allah ala itu ikut ke? Ikut kita Bukan kita ikut Allah Kalau kita betul-betul hamba Allah Kita ikut Allah aje lah tak ada erti kata Allah ikuti itu ha, yang dikatakan daun kerana tak belajar ilmu tauhid. dan ada kalanya berantai-rantai bila tanya pengurusi masjid saya tak ada kuasa yang ada kuasa siapa? Tok Penguluh tanya Tok Penguluh, dah berantai tu. daripada pengurusi masjid kepada Tok Penguluh Tok Penghulu Tok Penghulu tu pun tak pernah pergi mesin Semayang Jumaat aja adalah Tapi ngaji-ngaji macam ni Tak ada Ada Tok Penghulu ada Tak ada Nah, Nak minta kebenaran seramah tu ha, Saya tak ada kuasa Tanya Tok Penghulu Tanya Tok Penghulu Saya tak ada kuasa yang kuasa wakil, rak wakil rakyat Dah berantairah kepada wakil rakyat. Tanya wakil rakyat, saya tak ada kuasa. Yang ada kuasa menteri apa? Menteri Usaha. Tanya menteri Usaha, saya tak ada kuasa. Yang ada kuasa, Perdana Man? Dah berantai-rantai. Mana satu yang ada kuasa ni? Hanya pejabat agama kenapa tak jalan hukum agama? Jalan hukum lain, ya. Nama pejabat agama, tetapi yang jalan bukan hukum agama. Saya tak ada kuasa. Tanya perdana menteri, kenapa tak jalan hukum agama? Saya tak ada kuasa. Yang ada kuasa England. England kata boleh? bolehlah. Selagi England kata tak boleh? Tak boleh lah, tu kafir kapir Takkan dia hendak Islam Boleh kita nak jalankan Hukum Islam dalam negara kita sendiri Demi untuk rakyat Jelas kita dan kelihatan orang Yang berada di dalam negara Boleh tanya dengan kapir pula England Lotrip Undang-undang Lotrip Itu atau muslimin dan muslimah. Jadi kita ni Islam ke kapir? Kita ni semua Islam ke kapir? Islam. Tak ada seorang yang kapir. Semua Islam. Padana Menteri Islam, Wakil Rakyat Islam, Raja Islam, Agung Islam. Kenapa kita ambil kapir? Cuba tertikai. Cuba kita persoal kenapa kita ambil kafir? Rupanya hati kotor. Islam bersih tak mau kafir tu ko? Kafir kotor bersih? Kotor. Kenapa umat Islam ambil kotor? Rupa hati ko? Hati kotor. Ha, itulah yang saya ajak bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Jadi muslimin dan muslimat kita juga tidak sampai kepada tangga makrifat. Kenal Allah. Semayang ni pun sebab itu tak sedap aja, tak seronok aja, tak lazat aja, tak manis saja. Manis lagi makan. Lazat lagi buang air besar. Buang air besar 15 minit. Ya. Semayang 5 minit lima minit Allah mar Allah Allah, Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum habis <laughs> tapi dalam jamban ah ah lima minit ngap lagi ngap lagi ngap lagi atau Muslimin dan Muslimah rupanya hati kotor tak boleh kenal Allah tak boleh kenal Allah bila kita tanya awak sembah siapa sembah Allah lah. Allah itu sifatnya macam mana yang kamu sembah tu sifat Allah tu macam mana yang wajib apa dia yang mustahil apa dia yang harus apa dia nah, itu saya tak tahu boleh tuan-tuan sebut, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus satu. Siapa dapat, balik. Tak dapat, tunggu. Boleh? 41 tu, siapa dapat, balik. Tak dapat, tunggu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kita mula sebelah kanan. Ramai yang tak balik atau bercermin dan musnah. Baik tu wajib belajar ilmu taqiyat itu wajib. Ah, ha, eh? belajar ilmu taqiyat itu wajib sehingga kita kenal Allah. Bila kenal Allah, Allah kita tuhankan. Nah, ha, tak ada macam sekarang. Tidak kenal Allah, maka kita mengaku jadi tu, mengaku jadi Tuhan. Yang bukan Tuhan kita tuhankan. Tuhan. Kita makhlukkan. Sebab itu tak ada kegerunan, tak ada ketaatan, tak ada ketakutan kepada Allah. Kenapa? Kita tidak kenal Allah. Padahal Allah Ta'ala sudah tunjukkan yang dia wujud, yang dia kidang, yang dia bakok, yang dia kutrat, yang dia sirodat, yang dia ilmu, yang dia hayat. Dia dah tunjukkan. Ha, tapi kita hati kotor Tak boleh nampak kebesaran Allah Tak boleh nampak keagungan Allah Tidak ada nampak kesempurnaan Allah Sebab itu kita tidak takut kepada Allah Dengan orang kita cukup tak takut Dengan orang cukup takut Saya bagi contoh ya? Tak ada lesen kereta Tak ada lesen mutu Mana yang kita takut Dengan tak ada semayang yang kita takut yang mana Tak ada lesen Tak semayang tak tak Ramai orang Islam tak semayang Padahal semayang rukun ni Rukun ni Tapi kita dengan rukun tetangga Dah tak takut Siapa pun orangnya Takut dengan rukun tetangga Boleh buat Rukun tetangga, tetapi rukun Islam Ramai yang tak boleh buat Rupanya eh, Makrifat kepada Allah Tak ada, makrifat kepada Makhluk ada, wal-iazubillah Boleh tak semayang tu Tak ada apa, apa padahal tak semayang Masuk Masuk neraka, tak ada lesen, kena saman aja Kadang-kadang yang tanya lesen Itu pun tak ada lesin tak ada lesen Saya pernah tanya polis Dia tanya saya mana lesen Tuan Haji Saya cakap mana lesen kau ha. Kau tunjuk lesen kau Saya tunjuk lesen saya Jangan-jangan kau tak ada lesen tak <tuh> ha, Tak ada lesen itu Dia tengok saya atas bawah kiri kanan Jalanlah tuan Haji. Memanglah boleh jalan. Saya ada lesen. Awak tak ada lesen. Ha? Sebab tu ni awak tak boleh tanya orang pasal awak tak ada lesen. Tapi dengan tak ada lesen itu kita sudah takut. Tak ada semayang, tak ada ikut agama, tak ada ikut hukum syarak, tak takut. Hati kau hati kotor. Sebab itu orang takut dengan undang-undang manusia, tidak takut dengan undang-undang Allah. Mereka hati kotor Jadi muslimin dan musliman Untuk dapat hati bersih Iman Islam, Tauhid, Marifat Bersihkan hati Dengan zikir Untuk iman ya, Siapa yang bersih hati Dapat iman kauli, iman kolbi Iman peh Peli, ah, tak ada macam kita. Kita mulut saja kata beriman kepada Allah, tapi hati beriman kepada yang lain daripada Allah. Yeah. Peli pun macam tu juga. Yeah. Tidak tohan kepada Allah, tohan kepada. Makhluk Allah Jadi untuk iman Dalah dibersihkan Dengan had Dengan dikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sehari semalam 300 kali Sebelum daripada mati eh, Habiskan 100 ribu Di mana mati itu dinamakan Hijratul insan Perpindahan manusia Daripada hidup kepada mati Tak lama pindahlah ni Ini masa je Sekarang hidup Akan bertindak berpindah kepada mati Ingat ni semua ya. Di mana orang-orang yang hatinya kotor Kasih akan hidup Lupa akan mati Yang kita kasih hidup je ya. Sebab itu segala-galanya kita tumbuhkan Untuk dapat hidup Pikiran kita berpikir tentang hidup Usaha-usaha ya. kita dia keras berkeras untuk hidup rupanya kita kasih akan hidup lupa akan mati kenapa orang itu kasih akan hidup lupa akan mati hati hati kutur hati kutur sebab itu wali-wali Allah sangat gerun, sangat gentar, sangat bimbang tendang mati ya? mati itu pernah diceritakan oleh malaikat Jibril ya Muhammad sakit mati itu kalau diletak satu sakit mati itu kalau diletak pada bukit pada gunung hancur gunung. Macam kita ni lagi kecil daripada gunung. Walau alam lah macam mana sakit macam mana dahsyatnya nyawa nak keluar daripada badan. Mati dah. Itulah nama fitratul insan di mana manusia akan bertindak daripada hidup kepada mati. Maka wali-wali Allah sangat bimbang Mati yang tidak iman, mati yang tidak Islam Langsung mereka sangat-sangat mengharap mati Husdun Khatiman Maka untuk dapat hati yang bersih Boleh ingat mati Tidak ingat hidup aja. Maka Nabi mengajarkan satu doa Bacalah Tari semalam seratus kali. Allahumma barikli fil maud, wabi ma baqdal maud. Allahumma barikli fil maud, wabi ma baqdal maud. Allahumma barikli fil maud, wabi ma baqdal maud. Orang-orang yang hatinya bersih dia nampak, nah, dia nampak. Macam mana hebatnya kematian itu Langsung mereka bersedia Membersihkan hati Sehingga pada waktu mati itu Dia boleh ingat Pada yang maha bersih Iaitu Allah Ada tuan-tuan baca hari ini 100 kali Ada? Tak ada Tanya tuan-tuan ini semua tak, tak ada, tak ada Apa yang ada? Rumah batu, Duit? Anak bimbing? Tidak menjaminkan. Alia ya. malah yang tak ummadun walabenu. Sebab itu Muslimin dan Muslimah, kalau hati kotor, memang tak boleh buat ni semua. Maka sebab itu kalau nak dapat cacik akan mati lupa akan hidup hendaklah baca Allahumma barikli fil maut wa tima ba'dal maut Allahumma barikli fil maut wa tima ba'dal maut nanti tak ingat mati kalau tak baca tu tak ingat mati tak ingat mati tiba-tiba mati maka tidak menyediakan bagi mati Azami, jangan cuai lagi, jangan malas lagi Ini penting ni muslimin dan musliman ya. Banyak orang cuma suka dengan kuliah Tidak boleh beramal Tak boleh beribadah, tak boleh beramal soleh Kalau dah tak boleh beramal dengan amal soleh Maka tidak dapatlah hijrah, tak dapatlah perpindahan itu Jadi muslimin dan Muslimat Untuk dapat hati yang bersih Untuk dapat islam yang Allah Taala kata dalam Al-Quran yaṭraḥ ṣadrahu lil-islām lapang dadanya kepada Islam. Luas dadanya kepada Islam Macam yang kita buat malam ni Semua orang lapang dada Duduk di masjid Mendengar ceramah agama Sedang yang bercamah Itu bukan orang hebat Bukan orang terkenal Bukan orang banyak ilmu Hanya orang biasa saja Orang awam saja Tapi boleh lapang dada Boleh luas dada Kenapa? Hati bersih Yang lain kenapa tak datang? Hati kotor. Hati kotor. Yang tepi masjid, depan masjid, belakang masjid tak boleh datang. Sebab hatinya sempit, tidak lapang. Kenapa sempit, tidak lapang? Hati kotor. Sedang Islam, bersih. Maka tidaklah. Dibersihkan supaya lapang, supaya luas dengan jikir. Tidak, tidak. Tidak, tidak. لا ده ده الا الله ده ده الله ده ده الله ده ده الله ده ده الا الله تياب تياب عندي 300 كلمه Sahabat-sahabat Nabi yang mereka berjaya hijrah tu itu daripada Mekah ke Madinah mereka berzikir 12 ribu dah dah hilang dah dah hilang dah 12 ribu jadi kita kalau boleh 300 kalau boleh 1200 kalau boleh 12 ribu nah. alhamdulillah saya hari ini dapat 12 ribu lah la eh la la illallah. la da, la eh da, la dapat 12000 hari ini tuan-tuan lagilah banyak saya tengok ada yang dapat ribu ada yang dapat ribu ada yang dapat ribu saya tengok sebab orang berzikir ni muka bersih ya? muka cantik sebab Allah Maha ber Allah Maha bersih kita berzikir kat bersih ha, macam itu jadi muslimin dan muslimat Kalau boleh Sebelum mati Hatamkan seratus ribu Di madrasah saya itu Yang ramai tinggal dengan saya Penagih dadah Daripada Pulau Pinang ni pun ada Penagih dadah duduk sana Daripada Kulim ada beberapa orang Dia boleh hatam seratus ribu Penagih dadah Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah. Tuan-tuan bukan penagih dada, cuma penagih dada je. Boleh tak hatam zikir? Siapa yang sudah hatam khatam ribu Angkat tangan. Atau muslimin dan wassalam. Macam mana nak bersih hati kalau zikir Dah dibagi umur 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun Cuma buat makan, buat minum, buat cakap, buat menyanyi Itu rugi bidang-bidang film tu, Penyanyi-penyanyi itu, Penyanyi -penyanyi itu rugi ya? ha. Dan buat isyap rokok saja Rugilah Kalau 40 tahun kita berzikir Astagfirullah Bukan 100 ribu Dah ribu ri, dah ribu. Ri. Saya pun hatang. 100 ribu itu pada masa umur 12 tahun. Sekarang umur saya 67 tahun. Tak tahulah dah berapa ratus ribu. Sebab datuk saya seorang wali Allah. Dia berpesan kepada saya. Kamu Ghazali bin Aszullah. Jangan tak hatang zikir 100 ribu. Nanti hati kamu tidak bersih. Yeah. Bila tidak bersih kamu tak dapat perkara bersih. Islam bersih kamu tak dapat. Iman bersih kamu tak dapat. Tauhid bersih kamu tak dapat, ya. Ma'rifat bersih kamu tak dapat. Tuhan bersih kamu tak dapat. Ya. Rasul pun orang bersih kamu tak dapat. Agama bersih kamu tak dapat. Ilmu bersih kamu tak dapat. Itu yang kita belajar-belajar agama -belajar tak dapat urang tak dapat amal agama cuma belajar je. Cuma... Ada orang buka sekolah agama, ya? Tak keluar ahli agama. Mana keluar ulama-ulama daripada UIA, daripada kolej Islam, daripada mana ada keluar ulama. Rupanya semua hati kau hati kotor. Ya? tak ada keluar ulama. Yang keluar mak rempit. Perogol. Ragut penyanyi bintang belum ahli sokan la ilaha sebab semua orang sudah meninggalkan zikir mana nak dapat Islam yang zikir setan setan zikir siang malam pagi betang ho ho bung bung bung bung bung tong tong tu tong tong Rumah ustaz macam tu Rumah tuan guru macam tu Rumah pak imam macam tu Rumah pak Aji macam tu Rumah orang jahil macam tu Orang mahu orang tua pun macam tu Ho ho ho Ho ho ho Membambu Membambu Itu setan Setan Aha. Itu yang dikit dalam rumah kita setan Setan 24 jam Kita tak bokak Bini bokak tak bini boka anak boka tak anak boka cucu boka ha <laughs> ha ha ha ha ala kita bukan penyanyi tetapi peminat kepada penyanyi penyanyi itu masuk neraka maka kita juga ada harapan masuk neraka sebab itu kita tak boleh terima Islam sebab tidak berzikir Ya, mendengar jikir saya Jikir setan. tak Itu muslimin dan musliman Baru-baru ni Ada penyanyi Terkenal di Malaysia ya. Dia jumpa saya pukul 2 pagi Ustaz Kenal saya tak? Saya pelakon TV Saya penyanyi Masyur Saya bintang pelang Dan mana saya kenal? Saya tak ada televisin. Saya tak tengok televisin. Ha, pasal saya sudah bagi patua, televisin syaitan. Siapa-siapa ada televisin dalam rumah, ada syaitan lah tu. Kalau dah campur dengan syaitan, minat dengan syaitan, memang tak boleh dapat di selang. Sebab syaitan menolaknya. Eh? Manalah Islam Baik itu kita belajarlah daripada muda sampai tua Tak boleh nak amal Islam Yang pejabat ugama tu pun Namanya pejabat ugama Islam Tidak boleh menjalankan hukum Islam Kenapa? Hati kotor ha -ha. Kenapa Hati kotor Kenapa hati tu? Di rumah dia ada setam Rumah Tongkodi itu rumah mufti itu ada setam 24 inci 40 inci yang dijemput setan, hei, hei, hei, hei. setan. Yang ceramah dalam televisi, dua bot ulama set, ulama setan. Itulah yang kita suka, itulah yang kita seronok. Umur kita habis daripada umur muda sampai umur tua depan televisi najis malam-malam. Anda nampak tak tuan-tuan Kita tengok televisyen tu Baru 4 tahun ke 40 tahun Dah 40 tahun Tak puas lagi Dah tua-tua macam ni Mati sudah menunggu Kubur kata mari Rumah kata pergi Belum juga lagi ibadah Masih juga tengok televisyen malam-malam Astagfirullahaladzim Rugi ke untuk Rugi tapi hati kotor dia ambil yang rugi tinggal yang untung jangka kalau berzikir kalau baca Quran kalau beristisbar kalau bersulawat kalau semayang sunat berapa punya untung tapi hati kotor apa tak kotor tengok orang-orang kotor Mahwi kotor Nur Halidah kotor Era Padira kotor semua orang kotor tu Ahmad Badawi lagi kotor mau islam kotor sistem kafir pula dia mau ya? siapa siapa yang tak sistem kafir tak dak sistem islam itu orang kotor bukan orang bersih sedang islam bersih kafir kotor mengapa dia pilih kafir tentu dia orang kotor hati kau ko, hati kotor boleh diker la ilaha illallah oh, da illa la la illa <tuh> lapang saja dengan Islam. <tuh> Sepatutnya macam saya ni dah tak lapang, dah pernah tang kena tangka, AIESE, <tuh> uh, dah sempit lah. Ceramah-ceramah pun masuk buat apa? dawai dakwah -da pun masuk lokak buat apa? Buang daerah buat apa? Tapi alhamdulillah, makin lapang, makin lapang, makin lapang, makin luas, makin luas. Tapi saya tak tinggal lah. Ya. La ilaha illallah itu. Ha. Hari ini saya dapat 12 ribu. Selalu dapat 8 ribu, 5 ribu, 6 ribu. Tapi hari ini saya boleh dapat 12 ribu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapa saya datang Waktu saya ditangkap Di bawah akta ASC Dia ziarah saya di lokap Di Balai polis bandar Kuala Lumpur Dia datang-datang Dia peluk saya Dia nangis Takkan bapa dah tua Nak menangis lagi Saya cakap macam itu saya tengok kasut engkau ni Luar biasa Yang sebelah kanan pun kanan Yang sebelah kiri pun kanan Haa Tak ada orang pakai kasut dua-dua kanan Tapi kamu pakai kasut Kanan Kiri pun kanan Haa Itu menandakan bahawa saya orang kanan Bukan orang kiri Haa Walau alam lah Apa maksud kanan ni tu ya. Tak lama orang rumah saya pula datang Dia peluk saya Dia menangis Bang Bang Bang Bang Buat apa menangis ni ya. Abang cuma masuk lokap aja, Kena tangkap je ya. Bukan abang nak kahwin lagi ya. Orang perempuan Kalau dengar suami nak kahwin Menangis dia Ha nak bagi dia menangis cuba balik nanti cakap abang nak kahwin lagi gitu menangis dia nah ya. tahap sebab dia dengar suami nak kahwin pula menangis dia. ya padahal kahwin lagi satu dapat kawan ba dapat kawan baru ha sepatut dia kata alhamdulillah ya dia pula menangis pula Aha. jadi muslimin dan muslimat Hatamkan seratus ribu. Biar dua tahun. Biar tiga tahun. Biar empat tahun pun tak apa. Kumpul-kumpul punya kumpul ada seratus ribu. Allah mati boleh sebut. La da'a illallah. La da'a illallah. La da'a illallah. Kemudian. Untuk dapat tauhid. Kalau tidak nanti macam-macam Tuhan ada. Sembayang juga Allahu Akbar. Tetapi dalam hati di macam-macam Tuhan Tuhan orang ada ya. Tuhan menteri besar ada Tuhan wakil rakyat ada Tuhan Perdana Menteri pun ada Tuhan Batu Hakik pun ada Tuhan Saka pun ada Tuhan Penunggu pun ada Macam-macam Tuhan Sehingga menyekutukan Allah jadi Muslimin dan Muslimat nak bersihkan hati lepas daripada syirik itu maka hendaklah bersihkan dengan dzikir Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aling kurang hari semalam 300 kalau boleh 1200 kalau boleh 12 ribu Sebelum mati, seratus ribu Dalam mati itu Allah ada Sebab itu kita menyuruh dia Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya Tuhan Ya Tuhan, Ya Allah Adakan sesuatu yang menti sesuatu Walaupun kita tidak nampak Tuhan itu Kita cuma nampak masjid ini Tuhan ada Balik rumah, nampak rumah Tuhan ada Kita dah sampai rumah Allah dah tak Allah dah tak ada. Ah, ada yang kita tak boleh ibadah tapi boleh tengok televisyen. Selayan sunat dah tak boleh. Tengok mawi boleh pula. Tengok gusti pula bo. boleh. Ha. Kenapa tu? Hati kotor. Maliknya nak dapat dalam hati. Allah ada, Allah ada, Allah ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang lain tak ada Yang ada Allah Kita nak masuk rumah Rumah tu kosong Dah dua tahun orang tak duduk Ya, Tiba-tiba kita nak duduk Dalam hati kita Siapa ada dalam rumah tu? Tikus ke Lipan ke Apa yang ada dalam rumah tu? Cuba jawab Siapa ada? Han Hantu Kenapa tak percaya Tuhan ada Yang kita percaya pula hantu. hantu Itu yang kita banyak Ikut hantu Bertuhankan hantu Tidak boleh bertuhankan Allah Sebab dalam hati kita Allah tak ada Tenggu suwi namusul Hantu Alam Yang kita Nak pegang ada Ialah pencipta Pencipta alam Ada rumah, ada Tuhan, ada masjid, ada Tuhan Ada lampu, ada Tuhan Ada gunung, ada Tuhan Ada yang lain, ada Tuhan Yang lain tak ada karena yang lain itu diadakan Baru ada Kalau tidak diadakan, tidak ada Selalu saya memberikan gambaran Antara duit ada dengan Allah ada Yang wajib ada siapa? Allah ada ke duit wajib ada? Dalam hati yang kotor ni, ya, yang kita pegang wajib ada, Allah ada ke duit wajib ada? jawab? Kalau kata Allah pembohonglah tu. Mana ada orang pegang dalam hati Allah wajib ada? Kebanyakan orang bahawa yang wajib ada duit. Ada duit, hati serono. Ada Allah, tak serono. Sekarang Allah ada tak? Sekarang ni Allah ada tak? Ada ha, serono tak belajar agama Allah? Kalau serono berarti ada Allah Hati serono. Ni belum ada satu jam, cuba nanti satu jam Duduk pun tak betul, bersila tak kena, belunjuk tak kena, mata pun kejap-pejap, kejap celik, kejap-pejap, kejap celik. Yalah. Pegang tengkuk tak kena, pegang pinggang tak kena, picit lutut tak kena, panjang pula ustaz ceramah malam ni, silaka betul. -betul. Dimaki kini belak saya menyesal aku datang tahu tadi tak datang sebab itu duduk pun tak berani masuk mesti di luar-luar dia kata supaya senang bak senang balik yang datang lambat satu hal yang datang dulu tidur dulu tidur dulu Macam itu. ini ramai tuan-tuan di setengah tempat tu saya baca kitab Kadang saya baca kitab tak tahu Kadang saya baca kitab Tauhid ya? Yang datang 20 Yang tidur 16 orang Tinggal 4 orang 4 orang tu pun duduk dah tak betul lah Bersila tak kena, cari tiang tak kena Pegang kepala Pegang perut Pegang pinggang So, berhenti berhenti, pula tidak. Oh, ya. Alhamdulillah, malam ni ramai. Yeah. Boleh Muslimin dan Musliman untuk dapat, yeah, tauhid itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pahlawan cerita lah, menyebut Allah tu pahlawan besar dan dapat hati yang bersih. Kalau dapat hati yang bersih, dapat amal yang bersih. Macam tu. Nah, sekarang ni nak bawa apa juga yang bersih, tak berapa hendak, tak berapa minat. Penyegan aja. Nak bawa pergi masjid, malas. Nak bawa mengaji, malas. Ya? Rupanya hati kotor. Masjid bersih. Masjid ni bersih. Tu so, yang Nabi hijrah mula-mula yang dibuat masjid. Ya. Yang mula-mula dia buat masjid. Yeah. Tidak buat rumah dia. Tetapi dia buat masjid. Rupanya masjid ni bersih. Yang Nabi kata khairul bika masajiduh. Wa bika aswaquha. Sebaik-baik tempat masjid. Sejahat-jahat tempat pekan. Tapi ramai pergi pekan, tak ramai pergi masjid. Macam mana orang baik nak ramai? Tu yang orang baik tak ramai. Yang ramai orang jahat Orang jahat Sebab yang pergi masjid tak ramai. Malamnya ha, malam ni ada ceramah lah. Besok pagi tak ada ceramah. Boleh ramai. Tambah pula nama masjid batu. Masjid hmm? batu penduduk kepala batu Kepala batu. Nak tengok batu datang tak boleh. Batu. Hei cakap dengan batu, cakap dengan kayu. Sampai mati batu tak boleh ikut. Mat, batu ya? Saya cakap dengan batu Hei batu, besok pagi sembahyang berjamaah Pardu subuh 40 tahun dah cakap Batu tak boleh ikut Sebab batu Begitu juga, kita cakap dengan orang-orang yang kepalanya Kepala batu 40 tahun dah, macam batu Macam batu Biasa kita pula yang dibaling Dengan batu ya? banyak cakap ustaz. Ku baling dengan batu sini. Masya-Allah. Ya. Jadi nak dapat makrifat, kenal Tuhan. Tuhan dituhankan, makhluk dimakhlukkan. Hari ini kita tidak kenal Tuhan. Makhluk dituhankan, Allah dimakhluk. Allah tak tu atii, makhluk ditaat, ditaati. Itulah namakan bertuhankan makhluk Tidak bertuhankan Allah Sebab tidak makrifat akan Allah Jadi nak dapat makrifat itu Hati kena bersih Sebab hati kita ni macam-macam hati ya? Ada hati sudur Ada hati puat Ada hati kolbun Ada hati lap Ada hati nafsu Lima hati itu yang Imam Al-Ghazali mengatakan, di dalam hati ada hati, dalam hati ada hati. Siapa-siapa bersih hati, dia berhati-hati. Yeah. Siapa-siapa kotor hati, dia ikut suka ha? hati. Kita ni termasuk kotor hati. Suka hati akulah. Suka hati akulah. Ha. Tambah pula dia berkuasa. Suka hati akulah. Sebab kuasa di tangan aku itu yang semua orang sudah mengaku jadi Tuhan. Dan kita pula bertuhankan kepada orang yang mengaku jadi tu Tuhan. Cuma kita tak tak, tak cakaplah dengan dia, engkaulah Tuhan aku. Jadi ketua polis bertuhankan orang, jadi ketua hakim bertuhankan orang, jadi ulama bertuhankan orang, apalagi orang-orang yang menjadi rakyat jelata macam ini Bukti bahwa kita lebih menjunjung perintah orang Dan tidak mengambil berat perintah Allah Perintah Allah Kenapa? Hati kotor? Nak dapat makrifat? Tidaklah Beri bersahakan hati dengan zikir makrifat Yahuu Yahuu yahu, Yahuu yahu, Yahuu Yahuu Yahuu Yahuu Allah Asal mula ya Allah. Bila bawa zikir ringkaskan ya hu ya hu ya hu ya 300 kali. Sebelum mati 100 ribu. Saya semua dah hantar. Bukan saya cakap-cakap aja. Bukan saya seribu orang saja. Kabura maktan takulu nama la tafal. Dosa besar, salah besar kepada orang yang berkata yang dia tidak buat, dah itu saya tak berani cakap. Kalau saya tak buat, Alhamdulillah. Ya. Datuk saya tu seorang wali Allah, maka dia selalu mengingatkan, hantamkan zikir ni. Ya. Ha, sebab zikir ni dinamakan juga zikir syariat zikir torikot, zikir hatikot, zikir marifat. Siapa yang berzikir dengan empat zikir ini Orang itu dapat syariat Apa? Islam itu syariat Allah Undang-undang Allah peraturan Allah Tak ada macam kita sekarang Dapat Islam bukan tak dapat Tapi sebab Sebaruh saja Sebagian saja Tu'minu nak bibak Watak suruh dah Memang dapat Islam Tetapi tak dapat seluruhnya Sedang Allah Ta'ala kata Kasbah Ya ayuhan lagi naa madul kulo Kenapa? Hati kotor. Tak boleh dapat, tak dapat separuh. Tak boleh dapat separuh saja, tak boleh dapat seluruhnya. Jadi bersihkan dengan empat jikir dari itu. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hu, ya Hu, ya Hu. Siapa dapat syariat? Dapat storikon. Siapa dapat Islam? Dia dapat jalan ha, Dapat jalan Jalan takut kepada Allah Jalan beribadah kepada Allah Jalan beriman kepada Allah Dan baru dapat jalan Sekarang kita dapat jalan Bila tak dapat jalan Tak boleh ikut jalan Nak ikut jalan Islam tak boleh Ikut jalan kapeh boleh Tulik bin Ajaib Orang Islam tak boleh ikut jalan Islam Orang Islam boleh ikut jalan kapeh Sedangkan orang kapir tak ikut jalan Islam. Rupanya kita ini iri hati. Orang kapir masuk neraka. U'iddat lil kafirin. Langsung kita iri hati. Orang kapir masuk neraka. Kita pula tak boleh masuk. Ha. Langsung kita pun nak masuk neraka juga lah. Nak masuk neraka ikut tak? Terang terang Allah dah janjikan Kepada orang kapir tu masuk neraka Kenapa pula kita ikut kapir Kalau ikut kapir Maka kita juga ikut masuk neraka Neraka Astagfirullahaladzim Besok orang kapir ni Dia tempelak kita ya. Sami Belo tu cakap dengan Perdana Menteri Ya Gua ingat, gua saja dalam neraka, lu dalam surga, tapi lu pun ada. Macam mana? Lu Islam, gua kafir. patutlah gua masuk neraka. Lu Islam. Apa pasal lu ada dalam neraka serupa gua? Nasib yang beranu menteri cakap, gua memang Islam, tapi ikut kapi. Gua perintah negara macam orang kapi perintah. Gua suruh hakim-hakim, polis-polis -hakim, ya? jalankan hukum kafir bukan hukum islam saya nama saya islam Ah, tapi yang saya ikut kapir patutlah lu masuk neraka macam gua mak lu bina gua jaga tuan jangan santai nanti orang kafir mana kita kenapa kamu masuk neraka sedang kamu orang islam orang islam patutnya dalam surga langsung kita jawab bahawa kita ikut kapir ikut kafir. Ha inilah yang kita nak berhijrah daripada ikut kafir kepada ikut Islam. Azamlah. Ha cara hidup kita ikut Islam, ya. Itu nama hijrahlah. Pemerintahan kita, ekonomi kita, politik kita, ha, itu yang saya nak cerita nanti politik Islam. Ha cuma tuan-tuan boleh tahan ke tak boleh tahan saja ya? kalau rasa-rasa boleh tunggu duduk, tak boleh tunggu balik ya? hati muslimin dan muslimat saya nak tolak angsor tak ada ya? yang benar tetap benar muslimin dan muslimat orang-orang yang kotor hati ni sekurang-kurang dia ada lima tanda Mari kita tengok diri kita. Sudah masih kotorkah atau sudah bersih? Satu kasih akan hidup, lupa akan mati. Siapa-siapa pun saja yang hati kotor, yang dia ingat hidup saja. Mati dia tak ingat. Walaupun isteri dah mati, dia tak ingat mati. Walaupun bapak sudah mati, dia tak ingat mati. Ya? Ha, macam tu Macam Perdana Menteri itu, isteri dah mati tu. Tapi dia tak ingat mati. Dia ingat hidup saja. Dia ingat hidup juga. Dia ingat hidup juga. Nah, ingat muslimin dan musliman. Ya? Tadi saya sudah katakan. Kalau nak ingat mati. Bersihkan hati dengan zikir. Allahumma barikli fil maut. Wa fima ba'dal maut. Allahumma barikli fil maut. Wa fima ba'dal maut. Yang kedua Kasih akan harta Lupa akan kisap Dengan harta tu sayang sangat Dengan rumah sayang Dengan dua ringgit sayang Dengan harta benda sayang Lupa dia lupakan kisap Perkiraan Allah Semua akan dikisap oleh Allah Ta'ala Yang halal Lama kisap dia Yang haram Bisik, bisik. Apa juga Ya kalau yang halal, panjang pertanyaannya Sebab itu, sahabat Nabi yang lambat masuk surga Abdul Rahman bin Aw Dia banyak harta yang halal Banyak harta yang halal Banyak hartanya ya? Walaupun halal, panjang kisah Sahabat-sahabat lain sudah masuk surga Dia belum masuk lagi Nabi-Nabi yang lambat masuk surga Nabi Sulaiman. Nabi selama. sebab dia terkaya daripada nabi-nabi yang lain dan dia kaya tu pun sebab bukan nak mewah-mewah bukan nak senang-senang, bukan nak megah-megah bukan nak tunjuk-tunjuk dia kaya itu supaya puteri Balkis beriman kepada Allah orang perempuan ni ya, dia tengok kekayaan gelap mata Aha, gelap mata. Ya. Sebab itu nak lembutkan hati perempuan. Ya. Nak jinakkan hati perempuan. Bagi harta. Belikan jam tangan. Belikan gelang. Belikan cincin, Belikan rantai. Macam tu. InsyaAllah. Kita ajak mengaji. Boleh bang, insyaAllah. Tutup orang.